Euskal Herri Ariso gara egunkariaren eskutik. Tiraba gaur gara egunkariaren eh, tartea argulluan saioan eta eh, gurean da gara egunkariko printzesatzako bat. Hoyen eh, laratxea kaixogunan. Kaixo urtzi urte berri bueno, <laughs> on. Berandu baina bueno 2013 kontako lehenengo kolaborazioa daukate, osea que... urte Ori da, bai. Lehenengoa. Bueno, e, asteko e, langile publikoen soldatak e, mantenduko ditu jaularitzak? Ba, hori da. E, bueno, neninguruan e, komentatu zen azkeneko izan zen, ez? Eh? Abenduko e, pagakendu zitzaien eta, bueno, horten e, e, iragarri dute, ba, e, solda, bueno, langile publikoen soldatak ba, mantendu eingo dituzela. Hau esan komentatutzu zuen Hogasuneko kontseilaria Ricardo Gatxagatxe Berriak, ja izen berriekin eh oitzen hasi bergeala, por cierto. Bai. Bueno, ba, aurtengo aurreko entuen berri edo e, egiten hasi dira eta horren baitan eh iragarrizun. Eh langileen soldatak ez dira ez egoko ez jetziko, baino mantendu eingo dira. Eta, bueno, santzuen ere e, gizarte zerbitzuen defentsa eta lanaren sustapena dirala helburu nagusiak Orduan, lehen neurrietako bat, esan bezala, langile publikoen soldata mantentzea da, beste urte betez, e, ia ere etzuten, etzuten nigo eta gainera langileen behinbeineko kontratazioak, eta horrezkapenak, eta bueno, halako zen alako behinbeineko e, lanak, e, gutxitu gungo dira. Honek zersan nahi du, ba, el, dauden langilek e, hoiek bete beharko dituzela, ez? Langeia gungo beharko dutela, bazken finean e, en, diru beragatik, edo, bueno, e, gaitasun ekonomikoa gutxitzen zaien bitartean. E, Gatzagatxe barriak esan zuen, ekonomiak orain ikatzera egingo duela gehiago, eta honekin batera gainera zer genbidez e, gutxiago bildu dela. Eta e, gainera zorpetze aurreko urteko erdira jetxibar dela. Osa, que hor daude hainbat osagai ba, gobernoaren ustez e, zinbesteko egiten dutela neurri hau. E, aurrekontua garendik egiteko dago, baina esan zuen e, aurrekontua euneko amaika jetxibar dela. Eta honek esan nahi du, ba, mila, berreu, milioi euro gutxiago inguru izango ditula e, aurtengo urtengorreko aurrekontuak. Eh bueno, sindikatuak ere hitz egin zuten honen inguruan eta ohartare zi zuten langilego publikoak hogei galdu duela erosteko almena edo bueno, gaitasun ekonomikoa. Eta bestetik, bueno, en 12 egun barru edo 3 aste barru en, gazteizeko parlamentuko beste taldeekin bilduko da eh baurkulluren taldea, ez? Ba eurekontuen xetasunak emateko edo bueno irizpiden inguruan e, mintzatzeko. Orduan ba bahortzea gorendiken ze gehiago falta dira, baina ja dagoeneko hori aurreratu zuten soldatak igo ez dira laigoko bueno Eta bizkaiko aurre kontuak aipatuko ditugu, alderdi popularra eta alderdi jeltzararen arteko ituna bizkaian, alderdi popularra hausten ditu egingo da, eta hau dator gazteitzen akordio lortu dutelako? Bai, horrego bibarren gaia ekonomikoa da, bueno... En... E, aurrakontuak eukitzen lehenengo lurraldea gipuzko izan zan, e, pese eta bilduren arteko akordio bati esker, eta bueno, e, Bizkaiko kasuan e, jeltzalek peperekin batera lortu dute e, adostasuna gazteizeko udalitxean bezala. Baina, bueno, e, guazen... E, praktikaen explikatzea. Eh bueno, gaur sinatuko dituzte aurre kontuak, baino eh heltzaleak edo peperen en, laguntza do babesa edo peperen edo PPren beintzat absentzioa kontra ez izan ere PSEk eta bildu kontragi egingo balute Ba, jeltzaleke zintzituzten e, aurrekontuak aurrera tera. Da, bueno, azkenean e, PPK eta EAJak lortu dute akordioa, gaur sinatuko dute, eta gaur eman goituzte e, setasun, setasun guztiak. E, e, Jeltzalen proposamenak bi oso kozu zenketa zituen jasota, bat, bit lurena, eta eta peserena, eta, ba, bueno, adostasuna lortuten bi alderriek eh, atzera botazituzten biak. Jeltzalen hogeita bi botoak, ba, peperen zortzi botoi batuta, ba, aurrera tera zituzten oh, bizkaiko horrekontuak. Eh, Nain zuzen akordio hau posible izan zen neurri batean, aurreko egunetan eh, gazteizeko udaletxean ere bi alderdi hauek eh, adostasuna lortu zutelako, eta orduan ere aurrera tuzuten gazteizeko udaletxeko eh, akordioak posible egin zezakela beste beste erakundetako aurrekontu batzuk aurrera ateratzea eta ein zuzen izan da. Orduan bi akordi horiek lortu dituzte bi bialderri horiek. Bero bestetik en, a, a, bi bialdu nagusi Garitano eta eta Arabako de Andres Urkullurekin bildu dira aste honetan, bueno, lehen hartu emanak izateko eta Jose Luis Bilba guazkelenean, jasoko edu ajurianean, da bueno, orain goz, bil, e, bilera hoietan, e, bai urku iudean dresetan garita, no, adoz agertu dira, ba, e, politika, e, fiskalidadean, e, aldaketa bat, edo, bueno, behintzat e, berrikusi bardela, eta e, agian e, aztertu barko ligiratekela beste formula atzuk, eta zentzurretan nahiko... Naiko koincidentzia agertu zuten hiruek. Aj. Polituta ez gaude, eh e, den akadoso bueno, e, gutxi gorarera bai, e, norabide berean e, ikusi izan eh jarrera. Bueno, eta eh Urkullu hasi da dagoeneko bilera errondekin. Bai, bai, esan bezela, eh jaso zuen e, Baideantras eta Garitano egun berean, eh biak, bata bestearen atzetik. Eta astelenean e, jasoko du Jose Luis Bilbao bizkaikoa. Ez dakigu, hori bai, ez dakigu Jose Luis Bilbao ze, ze jarrera gertuko du, baina, bueno, en, urkullu aga, ea doz agertu badale, Andreset Agaritan horekin, eta Jose Luis Bilbao ere urkulluren alderdi berekoa izan da, ba, e, ez da, bapatean beste berbaitekin aterako, osea que aurre ikusten da ere, noski, bilerari trámite egokoa izango dela. Esentziaan mm -hmm. ba alderdi berekoa direlako eta eta eskema bera delako. Bueno, eta Xuban Nafrarte aipatuko dugu, izan ere, bueno, ba artxibatu egindute, bueno, bere berak aurkeztutako zalaketa eh, Bai, ba, e bueno, Erpaianana jeur zule eta da eta e, orozz dehin beeko arxi batzea agin du e, Honek Honnek esan nahi du ba, orgoz e, ez dala aintzat hartuko suuga e, Nafarratek e, jarritako salak eta ez da no bueno, gogorra eraziak e, gazteiztarrak e, salaketa jarritzuela martxoaren hogeita bederattzan egin zen greba orokorrean antza erertzaintzak e, jaurtitako gomazko pelota ateke Saurilarriak eran fizikiola buruan eta orduan iraganako martxotik eh, dabil eh, kontuhonekin vueltaka. Mm -hmm. Gainera eh, bueno, eh, xugan Nafarrate uzin eguntzan eh, ingrasatuta ospitalean eta Sauria sendatzeko iruilabete baino gehiago berrizan zituen. Eh bueno, epailaren arabera edo zer argudiatu du epailak orain bainoineko artxibatzea Agintzeko, bueno, ba, esan du, e, forentziak aurkezu duen e, informearen arabera, e, nafarreteak zituen zauriak ez dira e, gomazko pilota batek utzi ohi oirituen e, markak. Hau da, Forentziak ez desaten, gomazko pilota batek kolpatu ez baino e, erakutsi ez zen zuen zauria, etzela, etzirudiela e, gomazko pilota batek ustzen duena eta honetasaparte eh operazio polizialaren e, bueno, buruaren bertsioa aintzat hartu du eta eta oraingoz ba, ba horretan utzi du eh Xubanafarratek e, gogoratu du eta salatu du beraken eman zituen e, lekuko guztien izenak ez dutela parte hartu etzaiela deklarazio hartu em Bueno, ba, kasua argitu da dien eta orduan bere ustez eh oraindik badagoela zer ikertu, ezta. Eh familiak oso hasarre haso du albistea, ez ez zuen alako ebazpenik espero eta aurreratu dute e, en errekurtsoa jarriko dutela, ba familiaren ustez oraindik argitzeko puntu asko daudelako eta beraitak ere esan zuen, ezta? Eh hainbat lekukoko oraindik ez dutela parte hartu eta hoiei deklarazioa artu behartzaiela ba santagon puzzleren pieza guztia pieza guztiak eskaintzeko hankan hankamotza gelditu dela uste dutelako. Aha. Mm -hmm. Bueno, eta Nafarroakoa zeporlan auzia aipatuko 두고. Bueno, bai, berriro hondakinak on, eh? Gipuzkoan azken hilabeteetan batez ere, bueno, egun bat bai eta beste baita ere, bueno, bueltaka gabiltzaño. Kasu honetan Nafarroa jungo gea Zan ere, bueno, nafarroan olaztine porlan, porlan enpresari, ba, imena mandio upeneko gobernuak ez ondakinak erretzeko, eta, bueno, onen inguruan, e, pff, ba, izugarrezko, bueno, polemika dago, eta ez zabaira piztu da. Alde batetik, e, sakana lautara eta lizarraldeko aldeko autetxi askok, e, eskatu diote, bueno, nafrako parlamentura bertaratu ziren, ba hondakinak ba, erretzea luiretzen duen e, baimen hau bertan bera gelditu dadin eskatzeko autetxike adierazi zuten Jolanda ba, Barzinak emandako baimenak udaleskumenak e, ez ditu errespetatzen eta gainera udaleskumenak ez errespetatzeaz gain enpresa pribatu bati mesede egiten diola salatu zuten orduan e, aktibidade hau edo en, gelditzeko eskatu zuten gezurtatu egin zuten bestetik eh, karo argudietako bada hondakinak bueno, eh, erretzeak eta eh, lanpostu berriak eh, sortu dituela baina hogezurtatu egin zuten izan ere porlanekorain gutxi eh, langileak kaleratu zituen orduan esaten eh, dute eh, batak bestearekin ez duela ez duela zentzurik ez dira bakarrak izan en, bueno nire por la eh, berri hau eh, salatzen izan ere eh Baiaragako batzarnagusietako eh ajota eta baita naparburu batzarra ere mintzatu dira eta hemen kuriosoa da ikusiko egulako zedi jarreraz berri eh, agertzen ditu zen agertzen zuten jertzalek Gipuzkoan eta eta orain ikuskegu Baiaraban eta Nafarroan Arabarrek adibidez bueno gogoragasi zuten eh, Ekaineian e, sinatu zela batzarretan edogun bueno, aurkezzu zela mozio bat, eta bertan eskatzen zitzauen afarrako gobernuari indarrean zegoen legea errespeta zezen. Ez e, ondakinak errosteko baimenak emateko orduan, eta ere erreferentziak egiten zioten hondakinak e, erretzeak e, osasun publikoari egiten dio egiten dio mina, ez egiten dio galera. Nafarroako jeltzale berriz zerre esatzen zuten, ba, ba hau epatez ere kritikatu dituzte Jolanda Barzinak baimen amateko erabiliduen modua edo formula. Izan ere badago proiektu sektorial deritzon, deritzon, ba formula bat edo arau bat, eta hau isekutatzeko modua, ba, ba zuzena ez dela izan kritikatu dute eta eskumen, udal eskumenak e, gainetik pasadituela. Hau kuriosoa da, izan ere egipuzkoan e, jeltzalek baineta berriz e, diote, ez tabaira batzarnak egin behar dela, en, esistitzen dala ez, piguruk e, deitzen den e, foru arau bat, eta gutxitan aipatu dute e, en daukaten itaukaten eskumena eta berriz e, bai Aragarrek eta Nafarrek e, ore aipatu dute. Orduan, horre alderdi berak en, bai en, kontrasan moduko bat egin e, du, ez? E, batean bai insistitzen delako e, eskumenak ez direlako errespetatu eta Gipuzkoan berriz ba aipatu ere ez ditu egiten. Orduan, ba barori orixinal digarria. Oraingotso eolastin hondakinak erreko dira. Ez dakigu en, ba, indar soziala hondia delako eta alderdi politikoek zer lortuko duten, baino baino mugimendu hondia dago Nafarroan eta Gipuzkoan ere etorriko da. Bueno, eta atalararekin eh, amaitzeko eh, kultur ekitaldia. Bai, bueno, bete gustatzen zaite eh olako zer bukatzea. Eta bueno, kasu hontan, e, e, donostiko Donostin, eh da, biharre bertso ospatuko da eh Hiriburuan eta bueno, e, nitzordua seitan da kursalean, baino hala ere, egunean zea eguerditikasita eh kalean bertan, bai bulebarrean, aldezarrean, eh sei bertsolari egongo dira, an eta hemen bertxoak, bertxotan, ez, e, en, ia iaz egin zen, eta, bueno, arrakasta arrakasta handia eduki zuen. Orduan, e, jakin kursalera joateko aukerarik ez duenak, ba bueno, kalean ukiko dula aukera disfrutatzeko eta kursalera jo nahi duenak, jakin oraindik sarrerak e, badaudela eta sarrerak erosi nahi dituenak, egin barko du webgune honen bitartez. hiru bikoitza bertxosarrerak.eu. Hortze baditu Ba, ditu oraindik kursalera sartzeko, sarrerak eskuratzeko aukera, hortxe dauka. Ba, oiene, laretxea gara egunkariko katzetaria mila-mila esker, beste behin ere gurean izategatik eta hurren gora arte. Ba, hurren gora arte, iru ostira larte. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.